Розділ 5. Дилема Кенни. Правильний і хибний. Спосіб питати у людей, чого вони хочуть. Рок-музикант, відомий під псевдонимом Кенна, виріс у Вірджинія Біч. Він є сином іммігрантів з Офіопії. Його батько здобув ступінь в Кембриджі і викладав економіку. Уся їхня родина дивилася Пітера Дженнінгса та CNN, і якщо лунала музика, то це точно був Кенні Роджерс. Мій батько любив Кенні Роджерса, бо той має що сказати людям у пісні «The Gambler», пояснює Кенна. Все крутилося навколо уроків, грошей і влаштування світу. Мої батьки хотіли для мене кращого життя, ніж у них. Час від часу Кенна навідував дядько і знайомив його з різною музикою, як-от диско, танцювальною і творчістю Майкла Джексона. Але Кенна дивився на нього і казав «Я не розумію». Найбільшим захопленням Кенни був скейтбординг. На задньому подвір'ї він прилаштував трамплін і грався з хлопцем, що жив по сусідству. Якось сусід показав йому свою спальню, де на стінах висіли плакати гуртів, про які Кенна нічого не знав. Хлопець дав Кені запис за Джошуа 3 гурту U2. «Я стільки разів прослуховував цю касету, що вона зіпсувалася», – говорить Кенна. «Я просто не знав. Мені не спадало на думку, що музика буває такою. Я мав тоді 11 чи 12 років. Музика відчинила мені двері». Кенна дуже високий та неймовірно вродливий. У нього поголена голова, він має еспаніолку. Він схожий на рок-зірку, однак не пихатий, позбавлений зіркової хвороби. У нього є щось лагідне. Кенна вічливий та розважливий, навдововижу скромний і розмовляє з серйозністю студента-випускника. Під час своїх перших великих виступів коли він грав на розігріві в такого відомого гурту як No Doubt, Кена або забув сповістити публіці своє ім'я, саме це твердить його менеджер, або вирішив не називати себе. Саме так каже він сам. «Хто ти?» – голосно вигукували фани наприкінці його виступу. Кена належить до тих людей, які повсякчас перевершують сподівання, і цим викликає цікавість. Водночас це робить його кар'єру такою проблемною. До 15 років Кена навчався грати на фортепіано. Він хотів навчитися співати, тому слухав Стіві Вандера та Марвіна Гея. Він пішов на шоу талантів. На прослуховуванні був рояль, а на самому шоу – ні. Отож, він піднявся на сцену і заспівав пісню Брайана Макнайта без музичного супроводу. Хлопець почав писати музику. Згодом нашкріб трохи грошей і орендував студію. Записав демо-версію. Його пісні були відмінними від усього, не дивними, просто інакшими. Класифікувати їх складно. Іноді творчість Кенне зараховують до ритм-блюзу, що дратує його страшенно, оскільки він вважає, що люди так чинять лише тому, що він чорношкірий. Якщо переглянути музичні інтернет-сервіси, то його твори інколи можна знайти в розділі альтернативної музики, подекади серед електронної, а часом і взагалі, у розділі «Невизначені жанри». Один винахідливий рок-критик намагався розв'язати цю проблему, просто назвавши музику Кенни чимось середнім між новою британською музикою 80-х та хіп-хопом. Насправді класифікувати музику Кенни тяжко, одначе, принаймні з самого початку, він про це мало думав. Через давнього шкільного приятеля йому пощастило познайомитися з потрібними людьми в музичному бізнесі. «У моєму житті все складається добре», – каже Кенна. Його пісні потрапили до рук так званого «шукача талантів» зі звукозаписувальної компанії, а вже через цей контракт його перший CD опинився в руках Крега Калмана, співголови компанії Atlantic Records. То був прорив. Калман, як він сам себе описує, є музичним наркоманом. У його особистій колекції 200 тисяч касет та CD. Протягом тижня йому дають 100-200 записів нових музикантів, і кожні вихідні він сидить та слухає їх один по одному. Переважна більшість записів, а розуміє він це миттю, не варта нічого, він слухає 5 чи 10 секунд і витягаєся дій з програвача. Але на вихідних є принаймні жменя записів, що його зачіпають, а інколи, раз на 100 років, трапляється і співак, співачка або і пісня, що змушує його підскочити. Саме такий ефект справив запис Кенни. «Я просто заціпенів», – пригадую Калман. Я подумав, що мушу познайомитись із цим хлопцем. Я негайно привіз його до Нью-Йорка. Він заспівав для мене «Отак». Він показує жестом, що Кена стояв від нього на відстані не більше від двох футів. Віч навіч. Згодом Кена опинився у звукозаписувальній студії з одним із своїх друзів, який є продюсером. Там був чоловік на ім'я Денні Вімер, котрий працював із Фредом Дерстом, солістом гурту «Лімбіскіт», що тоді був одним з найпопулярніших рок-гуртів країни. Дені прослухав музику Кенни. Він був зачарованим, а відтак зателефонував Дерсту і дав послухати композицію Кенни «Фрітайм». Дерст сказав «Підписуй з ним контракт». Тоді Пол Макгінес, менеджер Юту, найвідомішого у світі рок-гурту, послухав запис Кенни і привіз до Ірландії на зустріч. Наступне, що зробив Кенна, зняв відео на одну із своїх композицій та заніс на MTV2, канал MTV, розрахований на серйозніших меломанів. Звукозаписувальні компанії витрачають сотні тисяч доларів на розкрутку, намагаючись зробити все, щоб відео потрапило на MTV. І якщо вдається прокрутити відео 100 чи 200 разів, вони вважають, що їм дуже пощастило. Своє відео Кена сам приніс на MTV і протягом наступних місяців канал показав його 475 разів. Потім Кена записав альбом. Він знову дав його Калману, а Калман – усім керівникам в Атлантик. «Усі хотіли той альбом», – пригадує Калман. Це дуже незвично. Незабаром після успішного виступу Кенни на розігріві у No Doubt, його менеджерам потелефонували з Роксі, нічного клубу в Лос-Анджелесі, відомого завдяки виступам рок-виконавців, та поцікавилися, чи не бажає Кена виступити в них наступного вечора. «Так», – сказав він, а тоді розмістив допис про виступ на своєму вебсайті На годиннику о пів на п'яту за день до виступу. До наступного вечора нам зателефонували з Роксі. Вони вже не пускали людей. Я думав, що буде щонайбільше 100 глядачів, розповідає Кенна. Але людей було дуже багато, і ті, хто стояв у перших рядах, співали зі мною всі пісні. Мене це вразило. Іншими словами, люди, котрі добре знаються на музиці, ті, хто керує відомими студіями звукозапису, ходить до клубів і добре знає цей бізнес, люблять Кенну. Вони чують його пісні і оком не змигнувши викрикують «Круто!». Точніше, вони чують Кенну і чуття підказує їм, що він являє собою врізець тих митців, яких люди, публіка, що купують записи, уподобають. Аж тут починається проблема Кенни, оскільки кожного разу під час спроб підтвердити це чуття знавців, що людям він сподобається, знаходився хтось, кому він так і був не до смаку. Поки альбом Кен ширився Нью-Йорком, а керівники музичної галузі міркували над ним, його пісні тричі віддавали зовнішній фірмі, що виконує маркетингові дослідження. У музичній індустрії це є цілком нормальною практикою. Щоб виконавець став відомим, його записи мають звучати на радіо. Проте радіостанції ставлять лише невелику кількість пісень, що, як доводять маркетингові дослідження, на 100% та повністю сподобаються їхній аудиторії. Отож, перш ніж викинути мільйони доларів на підписання контракту з виконавцем, звукозаписувальні компанії витратять спершу кілька тисяч доларів на його тестування, застосовуючи такі самі методи, як і радіостанції. Деякі фірми, наприклад, розміщують нові пісні в мережі, а потім збирають та аналізують відгуки тих, хто заходить і слухає музику. Інші компанії програють пісні по телефону або надсилають зразки організаціям, що їх оцінюють. Сотні слухачів музики голосують за певні пісні, і за роки існування такої практики системи поцінювання як ускладнилися. Рейтингова служба за межами Вашингтона Федеральний округ Колумбія під назвою «Обери Хід» має базу з 200 тисяч осіб, які час від часу оцінюють музику. Ця служба помітила, що якщо пісня потрапила в топ-40 слухачів від 18 до 24 і набрала понад 3 бали за шкалою від 1 до 4, де один «Мені не подобається ця пісня», то існує 85-відсотковий шанс, що пісня стане хітом. Із записом Кенни вчинили так само, і результати були невтішними. Music Research, каліфорнійська фірма, надіслала CD-кенни 1200 особам, яких заздалегідь дібрали за віком, статтю і національністю. Їм зателефонували за три дні та якомога ретельніше розпитали їхню думку про музику Кенни, просячи оцінити за шкалою від нуля до чотирьох. Відповідь була, як обережно виснував звіт на 25 сторінок, спокійною. Одна з найбільш багатообіцяних пісень «Фрітайм» дістала 1,3 бала від слухачів рок-станції та 0,8 бала серед слухачів R&B-станцій. «Обери Хіт» оцінила кожну пісню альбому у 2 бали середньостатистичного оцінювання і 8 балів нижче від середнього. Цього разу оцінка була навіть різкішою. Кенні, як виконавцеві, а також його пісням бракує постійної аудиторії, тому й перспектива дістати значне представлення на радіо в нього обмежена. Якось Кена випадково зустрівся з лаштунками концерту з Полом Макґінесом, менеджером Юту. Ця людина, сказав Макґінес, вказуючи на Кену, змінить світ. То було його інстинктивне відчуття, а менеджер такого гурту, як Юту, на музиці знається. Проте люди, чи світ мав змінювати Кена, здавалося, геть із цим не погоджувалися. І коли прийшли результати всіх маркетингових досліджень, багатообіцяна кар'єра Кена раптом заглохла. Щоб потрапити на радіо, треба мати залізні докази, що публіці він припаде до смаку. А таких доказів не було. 1. Другий погляд на перші враження у «За дверима овального кабінету» мемуарах людини, що опитувала громадську думку стосовно політики, Дік Морріс пише про поїздку до Арканзасу 1977 року на зустріч із 31-річним генеральним прокурором, амбітним молодим чоловіком на ім'я Білл Клінтон. Я пояснив, що ця ідея у мене з'явилася після ознайомлення з результатами опитування громадської думки, яке провів мій друг Дік Дреснер для кіноіндустрії. Перед тим, як випустити на екран чергове продовження Джеймса Бонда чи Щелеп, кінокомпанії наймали Дреснера резюмувати сюжет, а тоді розпитати людей, чи хотіли б вони подивитися такий фільм. Дреснер читав респондентам запропоновані кінокомпаніями реклами і слогани до фільмів і дізнавався, які з них справляли найкраще враження. Інколи він навіть зачитував їм різні кінцівки чи описував різні місця, де знімались однакові сцени, воліючи дізнатися, що їм сподобається дужче. «І ви просто застосовуєте ці техніки до політики?» – запитав Клінтон. «Я пояснив, як таке можна вчинити. Чому не зробити те саме з політичними гаслами, чи промовами, або ж аргументами, і після кожного твердження запитувати людей, за кого вони голосуватимуть?» Тоді можна буде побачити, скільки кожен аргумент привертає виборців яких саме. Ми проговорили майже 4 години і обідали просто за його столом. Я показав генеральному прокуророві зразки моїх опитувань. Він був зачудований процесом. Ось засіб, який він зможе використати. Процес, що зможе зменшити таємничі політичні і наукові тестування та оцінки. Моріс став головним радником Клінтона, коли того обрали президентом, і чимало людей вважали його одержимість опитуваннями за незвичайну проблему, як перекручення обов'язку обраних посадовців забезпечувати керування та діяти згідно з принципами. Насправді це досить жорстко. Моріс запровадив у політику ті самі інструменти, що керують світом бізнесу. Кожен прагне опанувати таємничі й потужні впливи, які існують довкола нас. Створюючи фільми, виробляючи мині-засоби чи автомобілі, пишучи музику, люди хочуть знати, що ж ми думаємо про їхні творива. Саме тому діячам у галузі музики, котрі нутром відчули любов до музики Кенни, не досить було діяти на підставі власних чуттів. Внутрішнє чуття стосовно того, що подумають інші, є надто таємничим і сумнівним. Запис Кенни віддали маркетологам, оскільки найточніший спосіб дізнатися, що споживачі гадають про певний продукт – запитати їх. Невже це правда? Якби ми запитали студентів, які брали участь в експерименті Джона Барга, чому вони так терпляче стояли в коридорі після того, як їм несвідомо підказали бути вічливими, вони не змогли б відповісти. Якби ми запитали гравців зайови, чому вони надавали перевагу картам із синіх колод, вони також не змогли б відповісти, принаймні поки не витягли б 80 карт. Сем Госінг і Джон Готман дізналися, що ми можемо з'ясувати, що люди думають насправді, спостерігаючи за мовою їхнього тіла чи виразом обличчя, або оглянувши їхні книжкові полиці та картини на стінах, а не запитуючи їх про це. А вік Брейден виявив, що коли хтось бажає поділитися інформацією та поясненням своїх дій і залюбки це робить, то такі пояснення, а не то ті, що стосуються спонтанних рішень та думок, які зринають з нашого несвідомого, не конче відповідають дійсності а часом загалом висмуктані з пальця. Отож, коли маркетологи просять споживачів висловити свою реакцію на щось, пояснити, подобається їм щойно прослухана пісня, побачений фільм або виступ певного політика, чи можна повністю довіряти їхнім відповідям. Дізнатися, що люди думають про рок-композицію, здається простим завданням. Але насправді це не так. І ті, хто керує фокус-групами та опитуваннями, не завжди усвідомлювали цього. Щоб дістатись істини і дізнатися, наскільки гарно музику пише Кенна, треба ґрунтовніше дослідити тонкощі наших раптових суджень. 2. Виклик Пепсі На початку 80-х років компанія Кока-Кола неабияк переймалася своїм майбутнім. Колись Кола панувала на світовому ринку безалкогольних напоїв. Однак напій «Пепсі» стрімко набував популярності і наступав на п'яти. 1972 року 18% споживачів безалкогольних напоїв твердили, що п'ють тільки колу, а шанувальниками «Пепсі» були лише 4% респондентів. Уже у 80-х роках рейтинги Коли впали до 12%, а Пепсі зросли до 11%. І це попри те, що Кола була поширеніша, ніж Пепсі, і витрачала на рекламу принаймні 100 мільйонів доларів на рік. Під час цього підйому Пепсі почала крутити телевізійні реклами по всій країні, поставивши Кока-Кола перед лицем того, що назвали викликом Пепсі. Прихильників Коли просили зробити ковток із двох склянок. На одній була позначка Q, а на іншій – M. Який напій подобався людям більше. Їм постійно до смаку був напій M, який несподівано для всіх виявляється саме Пепсі. Негайною реакцією Coca-Cola стало намагання піддати сумніву результати виклику Пепсі. Одначе, коли вона приватно провела такі тести на вибір смаку, то здобула той самий результат. Обираючи між Pepsi та Coca-Cola, більшість людей, а це 57%, дали першість Пепсі. Різниця між 43 і 57% була чимала, а надто у світі, де мільйони доларів, залежать від 10-ї частки відсотка. Неважко уявити, якими спустошливими були ці новини для керівництва Кока-Кола. Таємниця Коли завжди ґрунтувалася на її секретній формулі, що залишалася незмінною з часів заснування компанії. Проте наразі вона дістала начебто беззаперечні докази, що час Коли сплив. Керівники Кока-Кола одразу заходилися проводити безліч додаткових маркетингових досліджень, новини видавалися ще невтішнішими. Можливо, основну характеристику, що відрізняла колу, а саме її гостроту, тепер споживачі оцінювали як жорсткість, сказав Брайан Дайсон, голова американського відділення. І коли ви вживаєте слова на кшталт заокруглений та приємний, люди згадують пепсі, ймовірно, змінився спосіб тамування спраги. Головою маркетингового відділу з дослідження вподобань споживачів у той час був Рой Стаут. І саме Стаут найпалакіше виступав за те, щоб серйозно поставитися до виклику Пепсі. «Якщо у нас удвічі більше автоматів для продажу напоїв, більше поличок з нашим продуктом, ми більше витрачаємо на рекламу і маємо конкурентно-спроможну ціну, то чому ж ми губимо свою частку на ринку?» – запитав він топ-менеджерів Coca-Cola. Ви спостерігаєте за викликом Пепсі і мусите замислитися над смаком. То було початком того, що згодом стало відомо як «Нова Кола». Науковці Кока-Кола почали на швидкоруч виправляти легендарну секретну формулу, щоб зробити її м'якшою та солодшою, такою як у Пепсі. Маркетологи Кока-Кола одразу спостерігали покращення. Під час оцінювання на осліп, деякі перші зразки перемогли навіть Пепсі. Тоді науковці ще трохи погралися зі смаком. У вересні 1984 року вони повернулися і випробували остаточну версію нової коли. Вони зібрали не тисячі, а сотні тисяч споживачів з Північної Америки та провели тестування смаку навманя. Нова кола виграла у Пепсі. Це надихнуло керівників Кока-Кола. Новому напою дали зелене світло. На прес-конференції, присвяченій випуску нової коли, генеральний директор компанії Роберто С. Гозуетта назвав новий продукт найпевнішим рухом, який робила компанія за свою історію. І його слова, здавалося, не викликали й тіні сумніву. Споживачів, у якомога найпростіший та найпряміший спосіб, попросили висловити свою думку. І вони сказали, що їм не дуже подобалася колишня кола, однак надзвичайно смакує нова. Чи могла нова кола зазнати невдачі за таких умов? Утім, це сталося, і то була катастрофа. Шанувальники коли здійняли галас проти нової коли. Країною прокотилися протести. Кока-кола опинилася в кризі і уже за кілька місяців була змушена повернутися до попередньої формули. На цьому етапі продаж нової коли фактично припинився. Передбачення щодо успіху цього напою не справдилося, але на компанію очікувала ще більше несподіванка. Начебто неухильний успіх Pepsi, про який так чітко сигналізували маркетингові дослідження, також не став дійсністю. В останні 20 років Coca-Cola йде плічопліч -пліч із Pepsi зі своїм напоєм, смак якого тестування визнає гіршим, а Кула й досі залишається першим безалкогольним напоєм у світі. Іншими словами, історія нової Кули є чудовою ілюстрацією того, як складно дізнатися, що насправді думають люди. 3. Сліпий веде сліпого. Складність у тлумаченні висновків так званого виклику Pepsi починається з того, що вони ґрунтуються лише на дегустації кофтка або на ТЦЛ – тест центральної локації. Дегустатори не випивають усю склянку, вони роблять невеликий ковток зі зразків кожного бренду, що беруть участь у дегустації, а потім обирають. Тепер уявімо, що я запропонував вам дегустувати напій інакше. От що, якби ви взяли ящик напою додому і за кілька тижнів повідомили мені про свої враження? Це змінило б вашу думку? Виявляється, так. Керол Долард, яка тривалий час працювала у Пепсі над розробкою нових продуктів, каже таке. Я безліч разів спостерігала, що ТЦЛ дає один результат, а домашня дегустація інший. Наприклад, під час ТЦЛ споживачі по черзі куштують 3-4 продукти, роблячи ковток з однієї чи кількох склянок. Зробити ковток і сидячи в себе дома пити напій повністю – це різні речі. Іноді один ковток смакує, а пляшка – ні. Саме тому домашня дегустація дає кращу інформацію. Споживач не перебуває в штучних умовах. Він собі вдома, сидить перед своїм телевізором, і те, як він почувається в такій ситуації, найточніше відображає спосіб, у який він буде поводитися, коли напій з'явиться на ринку. Долард каже, наприклад, що одним з перекосів у дегустації кофтка є солодкість. А саме, якщо проводити дегустацію кофтка, то споживачі вподобають саме солодкий продукт, але коли їм доводиться випити цілу пляшку чи бляшанку, то солодкість може стати надмірною і неприємною. Пепсі солодше за колу, тож під час дегустації кофтка мала велику перевагу. Пепсі також властивий цитрусовий аромат, а кола має більш родзинково-ванільний смак одначе вибух смаку зникає після споживання всієї пляшки. І це ще одна причина, чому кола програла змагання. Перефразуючи, можна сказати, що пепсі – це напій, створений сяяти під час дегустації ковтка. Чи це означає, що виклик пепсі був обманом? Зовсім ні. Це просто означає, що ми маємо дві різні реакції на колу. Маємо одну реакцію, зробивши ковток, і іншу, випивши цілу бляшанку. Щоб розібратися у судженнях людей про колу, спершу варто вирішити, яка з двох реакцій насправді нас цікавить. Крім того, є таке явище, як перенос відчуття. Це поняття вигадав Луї Ческін, одна з найвизначніших постатей у галузі маркетингу 20-го століття. Він народився в Україні на зламі століть і ще дитиною емігрував до Сполучених Штатів. Ческін був переконаний, що даючи оцінку будь-чому, що вони можуть купити в супермаркеті чи торговельному центрі, люди несвідомо переносять відчуття чи враження, які дістають від упаковки продукту на сам продукт. Інакше кажучи, Ческін вважав, що більшість із нас не розрізняє на несвідомому рівні упаковку та продукт. Продукт – це упаковка, вони поєднані. Одним із продуктів, над яким працював Ческін, був маргарин. Наприкінці 40-х років маргарин не мав великої популярності. Споживачі не бажали ні купувати його, ані їсти. Проте Ческіну було цікаво, чому людям не подобався маргарин. Проблема полягала в самому маргарині як продукті, чи була проблема в асоціаціях, які люди мали щодо маргарину. Він вирішив дізнатися. В той час маргарин був білим. Ческін забарвив його у жовтий колір так, щоб він скидався на масло. Потім він провів низку ланчів з домогосподарками. Прагнучи заскочити жінок з Ненацька, Ческін не називав ці ланчі заходами з дегустування маргарину. Отож, він запросив на ланч групу учасниць. «Можу закластися, що в кожній жінці були маленькі білі рукавички», – каже Девіс Дестен, один з голів консультаційної фірми, започаткованої Ческінем. Ческін запросив мовців та подав гостям їжу. Одним принесли маленькі шматочки масла, іншим невеличкі кавалки маргарину. Маргарин був жовтим, тому гості не могли дізнатися, в чому ж розбіжність. Відтак усіх попросили оцінити мовців та їжу, і завершилося тим, що домогосподарки поцінували масло як просто чудове. Маркетингові досліджування стверджували, що маргарин не має майбутнього. Луї сказав. Погляньмо на це не так прямолінійно. Тепер питання, яким чином збільшити продаж маргарину, стало набагато зрозумілішим. Ческін порадив клієнту називати свій продукт «імперський маргарин». До того ж, на упаковку помістили велику корону. Ческін також дізнався під час ланчу, що колір надзвичайно важив і порадив виробникові забарвити маргарин у жовте. Потім він порадив загорнути продукту фольгу, оскільки в той час фольга асоціювалася з високою якістю. Звісна річ, коли комусь давали два однакові кусні хліба, один намащений білим маргарином, а другий – жовтим загорнутиму фольгу імперським маргарином, то смак другого шматка щоразу легко вигравав. Не треба питати, потрібна вам фольга чи ні, бо відповідь завжди буде «я не знаю» або «навіщо вона мені», каже Местен. Ви просто питаєте споживачів, яке масло смакує краще, і завдяки такому непрямому методові дістаєте картину щодо їхньої справжньої мотивації. Кілька років тому компанія Чеськна продемонструвала особливо елегантний приклад переносу відчуття, досліджуючи дві конкурентні торгові марки недорогого бренді – Christian Brothers та E&J, відомий серед клієнтури цього сегменту ринку як легкий Ісус. Крістіан Бразерс, їхній клієнт, прагнув дізнатися, чому після стількох років панування в цій категорії він втрачав свою частку ринку на користь E&J. Їхній бренді не був дорожчим, його найскладніше знайти у крамниці. Він не надто розрекламований, оскільки в цьому сегменті обмаль реклами. Отож, чому Крістіан Бразерс губив свої позиції? Ческін влаштував дегустацію на осліп для 200 любителів бренді. Два зразки бренді видавалися майже однаковими. Тоді Ческін надумав піти далі. «Ми вирішили провести ще одну дегустацію з іншими двома сотнями людей», – пояснює Дерел Реа, інший директор фірми. Проте тепер ми сказали учасникам, у якій склянці був Крістіан Бразерс, а в якій – ІНДЖЕЙ. Отож, перенос відчуття відбувався на ім'я, і того разу Крістіан Бразерс переміг. Очевидно, люди мали позитивніші асоціації з Christian Brothers, аніж із E&J. Цей експеримент лише поглибив нерозуміння. Якщо Christian Brothers був потужнішим брендом, то чому він втрачав свою частку на ринку? Ми протестували ще дві сотні людей. Веде далі Реа. Цього разу справжні пляшки кожного бренду стояли на задньому плані. Ми не питали нічого про упаковку, але ж пляшки видно. І що ж відбулося? Статистичну перевагу здобув ENJ. Ми змогли виокремити проблему Christian Brothers. Проблема полягала не в самому продукті і не в брендингу. Справа в упаковці. Рейя дістав зображення пляшок обох брендів, який вигляд вони мали в той час. Пляшка бренді Christian Brothers скидалася радше на пляшку вина. Горличко було довгим і тонким, проста біловата етикетка. Натомість ENJ мав вишуканішу пляшку, Низьку і широку, наче глек, димчасте скло, фольга навколо горличка і темна, красиво оформлена етикетка. Щоб довести свою позицію, Рея та його колеги провели ще один тест. Двом сотням учасникам проби вони подали бренді Christian Brothers із пляшок ENJ, а бренді ENJ – навпаки, із пляшок Christian Brothers. Який бренд виграв? Christian Brothers здобув однозначну перемогу за всіма показниками. Тепер він мав правильний смак, правильний бренд і правильну пляшку. Компанія виконала новий дизайн своєї пляшки, щоб дужче уподібнитися до ENJ. Та, як і слід було чекати, проблема була розв'язана. Офіси Ческіна розміщені за межами Сан-Франциско, і після розмови Рея і Местен повезли мене до супермаркету Nob nope Hill Farms, одного з тих сяйливих торгівельних центрів, що заполонили американські околиці. «Ми добряче попрацювали буквально над кожним рядом», – промовив Местен, коли ми увійшли до супермаркету. Перед нами був відділ Бакалеї. Рея нахилився і взяв бляшанку Севанап. «Ми тестували Севанап», – сказав він. «У нас було декілька версій, і ми виявили, що якщо додати не 15% більше жовтого до зеленого на упаковку, або якщо взяти зелений і додати більше жовтого, споживачі повідомляють, що відчувають набагато більше смаку лайма чи лимона». І вони засмучуються. Ви змінюєте мій 7 не повторюйте історію з новою колою. Продукт залишається тим самим, однак із пляшки перенесено низку нових відчуттів, що в цьому випадку не конче слушно. Від бакалеї ми перейшли до ряду з консервами. Местен узяв бляшанку, чіф, боярді, равіолі і указав на зображення шеф-кухаря на етикетці. Його звати Гектор. Ми знаємо багато про людей такого ж тибу. Наприклад, Орвіл Реденбахер, Бетті Кровер або жінка, зображена на упаковці Sunmade Risings. Загальне правило таке – що ближче споживачі підходять до їжі, то консервативнішими вони стають. Стосовно образу Гектора, це означає, що він має бути дуже точним. Вам потрібне обличчя людини, яку ви можете впізнати. Зазвичай обличчя великим планом є кращим, аніж зображення на повен зріст. Ми тестували Гектора в різний спосіб. Чи можна поліпшити смак Равіолі, змінивши зображення? У більшості випадків ви програєте, якщо зобразите Гектора як героя мультика. Ми дивилися на нього у всякому контексті, від фотографій до зображення мультиплікаційного героя. Що дужче його образ скидається на героя мультика, то більшою абстракцією стає Гектор, і все менше ви відчуваєте смак та якість равіолі. Местен бере м'ясну консерву Хормел. Тут ми також експериментували. Ми перевіряли логотип Хормел. Він вказує на крихітний паросток петрушки між літерами R і M. Ця невелика кількість петрушки допомагає додати консерві свіжості. Рея протягнув томатний соус «Класіко» і розповів про значення різних типів контейнерів. Коли Дельмонте витягли персики з бляшанок і поклали їх у скляні банки, люди говорили «О, це схоже на те, що колись робила моя бабуся». Покупці кажуть, що персики смакують ліпше, коли зберігаються у скляній банці. Та сама ситуація з морозовим у циліндричному контейнері на противагу морозову в прямокутному. Споживачі вважають, що так смакуватиме краще і готові платити на 5-10 центів більше. І все лише завдяки упаковці. Местен і Рея навчають компанії маніпулювати нашими першими враженнями. І насправді складно не відчути незручність через їхні намагання. Якщо ви подвоїте розмір крихт у шоколадному морозові з крихтами і напишете на упаковці Новинка – більше шоколадні крихти, а також збільшити ціну на 5 чи 10 центів – це буде справедливо і чесно. А якщо замість круглого контейнера ви покладете морозово в прямокутний і братимете за нього на 5-10 центів більше, то здаватиметься так, наче ви замилюєте покупцям очі. Хоча, якщо подумати, між цими двома прикладами немає розходження. Ми бажаємо платити за морозово, коли воно смакує краще, і переміщення морозова до круглого контейнера переконує нас у тому, що воно смакує краще, достото так само, як збільшення розміру крихти в шоколадному морозові з крихтами. Звичайно, ми усвідомлюємо одне поліпшення, але не усвідомлюємо іншого. Але чому ця розбіжність має значення? Чому компанія-виробник морозова має зискувати лише з тих поліпшень, які ми усвідомлюємо? Ми можемо сказати, вони це роблять за нашими спинами. Але хто і що робить у нас за спинами? Компанія-виробник Морозева чи наше з вами несвідоме? Ні Местен, ні Реа не вірять у те, що вдала упаковка може просунути на ринку продукт із кепським смаком. Власне, смак продукту важить неабияк. Їхня думка така. Коли ми кладемо щось собі до роти та, не змигнувши оком, вирішуємо, гарне воно має смак чи поганий, наша реакція залежить не лише від смакових рецепторів і слиних залоз, а й від наших очей, спогадів та уяви. З боку компанії було б дурницею використати один чинник і ігнорувати інший. У такому контексті помилка Coca-Cola з новим напоєм стає ще більш кричучою. І справа не в тому, що вона надто багато уваги приділила дегустації ковтка. Річ у тім, що сама ідея дегустації на є сміховинною. Компанії не варто було перейматися, що вона програє дегустацію навманя, колишній колі. Ми взагалі не мусимо дивуватися, що перевага пепсів дегустації такого ж типу не справдилася в реальному світі. Чому? А тому, що в дійсності ніхто не п'є кока-колу на осліп. Ми надаємо своєму відчуттю смаку цього напою всі несвідомі асоціації, що їх маємо з брендом, образом, бляшанкою, навіть легковпізнаваним червоним логотипом. Помилка, якою припустилася Кока Кола, каже Рея, полягає в тому, що компанія пов'язувала програш своєї частки на ринку із самим продуктом. Проте для багатьох покупців у колі саме важив брендовий образ, а виробники випустили це з уваги. Усі рішення було прийнято лише з огляду на сам продукт, тим часом як Пепсі орієнтувалася на молодь, зробила Майкла Джексона своїм представником, а ще вигадала багато цікавих брендингових штуковин. Звичайно, люди надали перевагу солодшому продукту під час дегустації ковтка, проте споживачі не обирають продукт, виходячи лише з цього. Проблема коли в тому, що хлопці в білих халатах з лабораторії взяли все на себе. Чи хлопці в білих халатах також брали геть усе на себе у випадку з Кенною? Маркетологи вирішили, що можуть увімкнути одну з його пісень або частину пісні по телефону чи в інтернеті, і реакція слухачів слугуватиме надійним відображенням того, що думають ті слухачі про його музику. Маркетологи вважали, що поцінувачі музики за лічені хвилини скористаються зі свого вміння вдаватися до тонких зрізів, і в принципі ця ідея є цілком слушною. Одначе, це слід робити в контексті. Можна швидко визначити здоров'я шлюбу. А втім, цього не можна зробити, поспостерігавши, як переграє в настільний теніс. Ми мусимо подивитися, як вони обговорюють свої взаємини. Можна оцінити завдяки тонким зрізам, ризик для хірурга – дістати позов на службове недбайство на підставі маленьких уривків розмов. Однак, то має бути розмова з пацієнтом. Усі, кому сподобався Кена, мали такий контекст. Публіка на концерті в клубі бачила його на власні очі. Крек Калман попросив Кену заспівати для нього наживо просто в офісі. Фред Дерст побачив Кену крізь призму захоплення одного з його шанованих колег. Глядачі MTV, які постійно благали поставити композицію Кенни, бачили його відео. Оцінювати творчість Кенни без додаткової інформації, однаково, що змушувати людей обрати між Пепсі та Кока-Кола під час дегустації на осліп. 4. Крісло смерті. Кілька років тому виробник меблів Herman Miller Inc. найняв художника-конструктора Біла Стамфа, щоб той створив дизайн нового офісного стільця. Стамф уже раніше працював з Herman Miller, точніше, над двома стільцями під назвою Ergon і Ekoa. Проте Стамфа не задовольнили дві попередні роботи. Обидві моделі продавалися добре, але Стамф вважав Ергон незграбним, незрілою спробою. Стілець Екоа мав вигляд кращий, але його копіювали так багато фірм, що він уже не видавався особливим. Крісла, які я раніше створював, були схожими, каже Стамф. Я хотів створити щось геть інше. Його новий проект дістав назву Айрон, і історія Айрон ілюструє другу, глибшу проблему з намаганням визначити реакції людей. Нам складно пояснити свої почуття щодо незнайомих речей. Ідея Стамфа полягала в тому, щоб створити найергономічніше крісло з-поміж усіх можливих. Він спробував це на Екуа, проте з Айрон пішов далі. Надзвичайно багато роботи потребував механізм, який поєднує спинку крісла сидінням. У звичайному кріслі є шарнірне з'єднання, щоб ви могли спиратися на спинку. Одначе, проблема шарнірів у тому, що опорні точки стільця відрізняються від опорних точок стегон. Отож, під час нахилу сорочка висмикується зі штанів, а цей собі зайвий раз напружує спину. В Iron сидіння і спинка стільця рухалися незалежно завдяки складному механізму. Було ще чимало нововведень. Команда дизайнерів з Херман Міллер хотіла мати підлокітники. Зробити це було б легше, якби підлокітники були прикріплені до спинки стільця, а не під сидінням, як зазвичай. Вони хотіли максимізувати підтримку плечей, отож спинка стільця згори стала ширшою, ніж знизу. А більшість стільців є широкі знизу і вущі згори. І нарешті вони хотіли, щоб стілець був зручним для людей, котрі тривалий час сидять за своїм робочим столом. Я розглядав солом'яні брилі та інші речі, наприклад, меблі з лози оповідає Стамф. «Я завжди ненавидів крісла з піноматеріалів, обтягнуті тканиною, бо вони здавалися паркими і липкими. Шкіра органічна, вона дихає. Думка створити щось таке, щоб дихало, на кшталт солом'яного капелюха заінтригувала мене». Стамф виготовив тонку еластичну сітку особливої конструкції, туго напнуту на плестиковій рамі, Якщо подивитися крізь сітку, можна побачити механізми та важелі, а також тверді пластикові пристрої під сидінням. За роки роботи зі споживачами компанія Herman Miller помітила, що коли йдеться про вибір офісного стільця, більшість людей автоматично тяжіють до стільця з найпрезентабельнішим виглядом. Щось у санаторському стилі чи подібно до трону з товстими подушками і високою показною спинкою. Яким же був Айрон? Він є цілком протилежним до цього опису. Тонка прозора конструкція чорного пластику і дивних виступів. Та сітка, схожа на зовнішній скелет велетенської доісторичної комахи. Комфорт в Америці значною мірою забезпечують крісла з виткидною спинкою La Zee Boy, каже Стамф. У Німеччині жартують, що американці хочуть надто багато набивки у своїх автомобільних кріслах. Ми зациклені на м'якості. Я завжди пригадую рукавички, які Волт Дісней одягнув на руки Мікі Мауса. Якби ми побачили його справжню пазуристу лапу, він би нікому не сподобався. Отож, ми свідомо виступили проти ідеї м'якості. У травні 1992 року Херман Міллер розпочала тестування. Вона відвезла прототипи крісла Айрон до компаній у Західному Мічигані і попросила охочих посидіти в них щонайменше півдня. Спочатку відгуки були далеко не позитивними. Компанія-виробник меблів Herman Miller попросила людей оцінити комфорт крісл за шкалою від 1 до 10, де 10 досконало, а принаймні 7,5 бал, який виволіли б дістати першень швити на ринок. Але ранні прототипи Iron дістали близько 4,75 бала. Заради сміху один із штатних працівників Herman Miller розмістив зображення крісла на макеті проспекту супермаркету із заголовком Крісло смерті. Кожен, хто на ньому посидить, помирає. І зробив його обкладинкою до перших звітів досліджень Аерон. Споживачі розглядали раму з дроту і гадали, чи може крісло витримати їхню вагу. Відтак вони дивилися на сітку та міркували, чи зручно сидіти в такому кріслі. Дуже складно змусити когось сидіти на тому, що має неправильний вигляд, каже Роб Гарві, старший віце-президент Герман Міллер з досліджень і дизайну. Якщо ви конструюєте крісло з дротяною рамою, то люди мають відчуття, що воно їх не витримає. Вони почуваються дуже невпевнено та сумніваються, чи варто в ньому сидіти. Сидіння – це надзвичайно інтимна справа. Тіло близько контактує з кріслом, отож виникає сила Селена научних сигналів, наприклад, температура і твердість, які керують людськими відчуттями. Доки Герман Міллер бавився з дизайном, виготовляючи новіші й кращі прототипи, змушував людей перемогти свої страхи, ставки зростали. До того часу, як Герман Міллер був готовий виходити на ринок, оцінка зручності досягла восьми. І це були добрі новини. А що ж до поганих новин? Майже всі вважали крісло потворним. «Спочатку бали за естетичні якості були нижчими, ніж бали за зручність», сказав Білдовел, керівник дослідження Айрон. Це була аномалія. Ми тестували тисячі і тисячі людей, які сиділи на кріслах, і одним з найщільніших взаємозв'язків, що їх ми завжди бачили, було співвідношення між зручністю та естетичним виглядом. Проте тут цього не сталося. Бали за зручність феноменально злетіли вище за вісім. Утім, бали за естетичний вигляд почалися між двома і трьома, і ніколи не піднімалися вище шести для жодного з прототипів. Ми були спантеличені та схвильовані. У нас уже був стілець Екуа. Він також являв собою суперечливу модель, але про нього завжди казали як про гарний. Наприкінці 1993 року, підготувавши запуск крісла, Херман Міллер зібрав фокус групи по всій країні. Він мав на меті здобути уявлення про вартість і маркетинг, а також переконатися, що їхня ідея має підтримку. Компанія розпочала з експертних груп, що складалися з архітекторів та дизайнерів, які навзагал були доволі сприйнятливими. Вони розуміли радикальність крісла, додав Довел. Навіть якщо й не вважали його за гарне, вони принаймні розуміли, що крісло мусить мати такий вигляд, який має. Згодом компанія представила крісла менеджерам з обладнання і експертам з ергономічності, тобто особам, які мали відповідати за комерційний успіх крісла. Цього разу сприйняття було прохолодним. Естетики вони не зрозуміли взагалі, каже Довел. Херман Міллер попросили обтягнути айрон цупкою тканиною, а також заявили, що його неможливо продавати корпоративним клієнтам. Один менеджер порівняв виріб із садовими меблями та зі старомодними накидками на автомобільні крісла, інший сказав, що, судячи з вигляду, крісло наче було частиною набору робокоп, і ще хтось припустив, ніби крісло виготовили виключно зі вторинної сировини. Пам'ятаю, один професор зі Стенфордського університету затвердив концепцію та функціональність крісла. Проте попросив надіслати йому запрошення, коли матимемо естетично покращений прототип, пригадую довол. Ми йому відповіли, не буде ніякого естетично покращеного прототипу. На мить поставте себе на місце Херман Міллер. Ви присвятили себе створенню абсолютно нового продукту. Ви витратили величезні кошти на переобладнання меблевої фабрики, а до того ж зробили все можливе, щоб переконатися, що сітка на кріслі не вгризається в спину. І ви дізнаєтеся, що сітка людям не подобається. Та й узагалі вони вважають крісла потворне, а попрацювавши тривалий час у цьому бізнесі, ви перечудово знаєте, що люди не купують крісел, які вважають потворними. Що вам робити? Ви можете повністю забракувати крісло, або повернутися до попереднього варіанту і накрити свій витвір знайомим усім піноматеріалом, або ж довіритися власним інстинктам і пірнути навмання. Компанія обрала третій шлях. Вони пішли на пробій, і що ж сталося? Спершу небагато. Айрон так був потворним. Однак невдовзі крісло почало привертати увагу передових гравців дизайнерської спільноти – Воно виграло приз за найкращий дизайн десятиліття від спілки промислових дизайнерів Америки. У Каліфорнії та Нью-Йорку, світі реклами і Кремнівої долини, вони перетворилися на культовий об'єкт, що відповідав естетиці нової економіки. Крісло почало з'являтися у фільмах та рекламі, а відтак його стали впізнавати і звертати на нього увагу. До кінця 90-х років продаж зріс із 50% до 70%, і компанія раптово зрозуміла, що це крісло продавалося найкраще за всю історію фірми. Вже невдовзі жодне інше офісне крісло не імітували так, як Айрон. Усі хотіли виготовити крісло, що скидалося на екзоскелет велетенської доісторичної комахи. Які ж сьогодні бали за естетику? Зараз Айрон має вісім. Те, що колись здавалося потворним, тепер є гарним. У випадку дегустації навмання це не спрацьовує, поза як коло не п'ють малими ковточками на осліп. Дегустація такого гатунку являє собою неправильний контекст для тонкого зрізу коли. Намагання зібрати перші враження споживачів про Айрон провалилися з іншої причини. Люди, що звітували про свої перші враження, насправді хибно витлумачили власні почуття. Вони сказали, що крісло їм дуже не сподобалося, проте насправді опитувані мали на увазі, що воно настільки нове та незвичне, що вони не звикли до нього. Це твердження годиться не для всього, що ми вважаємо потворним. Ецел, невдача компанії Ford Motor з 50-х років, виявився провальним проєктом тому, що люди гадали, буцімто виріб має кумедний вигляд. У США слово «Ецел» стало своєрідним синонімом цілковитому провалу через низку маркетингових помилок, яких припустилася компанія Ford Motor, намагаючись на прикінці 50-х знайти нішу на ринку продажу автомобілів середньої цінової категорії. Утім, вже за 2-3 роки кожен виробник автомобілів не просто так почав робити автомобілі, схожі на «Ецел», так само як усі почали копіювати кресло «Айрон». «Ецел» був потворним, потворним він і залишився. Те саме стосується фільмів, які не подобаються глядачам після першого перегляду. Ці ж такі фільми вони ненавидять навіть після двох чи трьох років. Поганий фільм і зустається таким. Проблема в тому, що серед речей, які ненавидимо, поховано й ті, що їх ми вважаємо за дивні. Вони змушують нас нервуватися. Вони є настільки незвичними, що нам потрібен деякий час, аби зрозуміти, що вони нам подобаються. Коли ти занурений у світ розвитку певного продукту, то заглиблюєшся у власну роботу і забуваєш, що насправді споживачі проводять надто мало часу з твоїм витвором, каже Доуэлл. Вони знають про нього дещо і в годи, однак не мають історії, пов'язаної з продуктом, отож їм складно уявити своє майбутнє з ним, а надто якщо це щось дуже відмінне. Саме це сталося з кріслом Айрон. В уявленнях людей офісні стільці мають певні естетичні ознаки, як от подушки та обивку. Крісло Айрон, звичайно, їх немає. У ньому не було нічого зайвого, можливо, слово «потворний» виступало як замінник слова «відмінний». Проблема маркетингового дослідження в тому, що часто густо воно постає занадто грубим інструментом, неспроможним вловити розбіжність між поганим і просто інакшим. Наприкінці 60-х років кіносценарист Норман Лір створив пілотну версію для телевізійного садкому шоу під назвою «All in the Family». Твір став радикальним відхиленням від тогочасних продуктів на телебаченні, різким і політизованим, а також готовим торкатися соціальних тем, які телебачення намагались уникати. Лір заніс шоу на ABC. Канал протестував його на ретельно дібраних чотирьох сотнях глядачів в одному із голівудських театрів. Глядачі заповнили анкету і, переглядаючи шоу, крутили шкалу з такими значеннями. Дуже похмуре, похмуре, середнє, гарне, дуже гарне. Їхні відповіді згодом перерахували у бали від 1 до 100. Для драми доброю оцінкою вважалися бали понад 60, де комедії – більше за 75. All in the Family дістало 40. ABC відмовилися від шоу, тоді Лір відніс його на CBS. Канал прогнав його через власний протокол маркетингових досліджень під назвою «Аналізатор програм». Під час цього процесу глядачі натискали зелену чи червону кнопки, таким чином реагуючи на шоу. Результати були невтішними. Відділ досліджень рекомендував перетворити Арчі Банкера на турботливого тата з м'яким голосом. CBS не взялася навіть за промоцію шоу перед початком першого сезону. А який сенс? Єдиною причиною випуску шоу в ефір було те, що воно сподобалося президентові компанії Роберту Вуду та керівникові відділу програмування Фредові Сільверману. До того ж, канал був тоді аж таким потужним, що міг дозволити собі ризикнути і запустити це шоу. Того самого року CBS розважав над показом нового шоу з Мері Тайлер Мур у головній ролі. На телебаченні воно також було новинкою. Головна героїня Мері Річардс – молода самотня жінка, котру цікавить не створення родини, як фактично кожну попередню телевізійну героїню, а кар'єрне просування. CBS прогнав перше шоу через аналізатор програм. Результати були жахливими. Мері виявилася невдахою. Її сусідка Рода Моргенштерн була надто суперечливою, а інша головна героїня шоу Філіс Ліншторм здавалася неймовірною. Єдиною причиною, з якою шоу Мері Тайлер Мур вижило, стало те, що його показ був оголошений ще до тестування. Якби МТМ було пілотним проєктом, то такі надзвичайно негативні коментарі поховали б це шоу пише Селі Бедл Сміт у біографії Сільвермана. Іншими словами, All in the Family та шоу Мері Тайлер Мур являли собою телевізійні відповідники до крісла Айрон. Глядачі сказали, що терпіти їх не можуть. Проте, як невдовзі виявилося, коли ці сіткоми стали двома найпопулярнішими програмами в історії телебачення, глядачі насправді не ненавиділи їх. Ці шоу їх просто ошелешили. Бай вигадливі технології, застосовані армією маркетологів каналу CBS, не змогли розрізнити ці два такі неоднакові емоції. Звичайно, не можна сказати, що маркетингове дослідження завжди хибне. Якби All in the Family було традиційнішим, якби Iron становила незначну варіацію попереднього крісла, процес визначення реакції споживачів був би легшим. Проте тестування, направду, революційних продуктів чи ідей – то є річ зовсім інша, і найуспішнішими стають компанії, які розуміють, що перше враження споживачів потребує аналізу. Ми полюбляємо маркетингові дослідження, оскільки вони дають нам певність, оцінку, передбачення. Якщо хтось запитає, чому ми прийняли таке рішення, можемо вказати на конкретні цифри. Але правда полягає в тому, що під час прийняття найважливіших рішень певності бути не може. Кенна дістав погані оцінки, коли його творчість піддали маркетинговим дослідженням. Ну то й що, його музика нова та відмінна від іншої, і саме нові й завжди є дуже вразливі перед маркетинговими дослідженнями. 5. Дар майстерності. Одного сонячного літнього дня я обідав із двома жінками – керівниця компанії Sensory Spectrum у Нью-Джерсі Гейл Венс Севіл та Джуді Гейлмон, які заробляють на життя дегустацією їжі. До прикладу, випустивши нові кукурудзяні чипси, Фрітолей хочуть дізнатися, чи потрапить їхній продукт до пантеону кукурудзяніх чипсів і наскільки він відрізняється від інших видів дорітос. Чи можна порівняти скейп-код тортіла чіпс? Чи варто додати, скажімо, більше солі? Севіл та Гейлмун є якраз тими експертами, кому компанія надсилає свої чіпси на пробу. Обід з дегустаторами їжі являє собою нелегку справу. Після досить тривалих роздумів я обрав ресторан «Ле Мадрі» в середмісті Мангеттену – одне з місць, де треба 5 хвилин на те, щоб перерахувати особливі пропозиції дня. Коли я прибув, Севіл та Гейлман, стильні фахівці в ділових костюмах, уже сиділи за столиком. Вони щойно поговорили з офіціантом. Севіл розповіла мені про смаколики з пам'яті. Ми, звісно, довгенько міркували над вибором обідніх страв. Гейлмон зупинила вибір на пасті, який мав передувати суп з печеного гарбуза з додаванням селери та цибулі, а після цього крем-фреш тушкована з беконом чорнобіла квасоля, сервірована зі шматочками гарбуза, смаженої шавлії і підсмаженим насінням гарбуза. Савіл замовила салат, різотто з мідіями з острова Принца Едуарда і манільськими устрицями, а на завершення – чорнило кальмара. У ле рідко яку страву не довершують чимось або якось не прикрашають. Після того, як усі замовили, офіціант приніс Гейлмон ложку до супу. Севіл протягла руку за ще однією ложкою. «Ми все ділимо», – пояснила вона офіціантові. «Бачили б ви нас, коли ми ходимо до ресторанів із групою працівників Сенсорі», – каже Гейлмон. «Ми беремо тарілки для хліба і передаємо їх одне одному». Вам повертається половина вашої страви і трохи страви кожного. Принесли суп. Жінки взялися до страви. О, який чудовий, сказала Севіл і підвела очі. Вона передала мені свою ложку. Скоштуйте. Гейлмон і Севіл їли маленькими ковточками, швидко розмовляючи і перебиваючи одна одну, як давні подруги, перестрибували з теми на тему. Вони були кумидні й говорили худко. Однак теревені не заважали процесові споживання їжі. Навпаки, здавалося, жінки розмовляли лише для того, щоб посилити передсмак наступного шматка, і коли вони брали його до рота, їхні обличчя мали дуже зосереджений вигляд. Гейлмон і Севіл не просто дегустують їжу, вони думають про неї, вони снять їжею. Обідати з ними це наче ходити по крамницях у пошуках віолончелі спільно з йо, -йо Ма. чи зайти до Джорджо Армані якось зранку, коли він саме вирішує, що вдягти. Йо -йо -ма. Американський віолончеліст «Мій чоловік каже, що жити зі мною – все одно, що вирушити в тур, скуштуй усе за хвилину», – розповідає Севіл. «Це зводить з розуму всю мою родину. Годі про це безікати. Пам'ятаєте сцену в астрономічному магазині з фільму «Коли Гаррі зустрів Салі? Ось так я почуваюся, коли їжа насправді добра». Наш офіціант підійшов, пропонуючи десерт. Крем брюле, манговий та шоколадний шарбет або ванільне джелато з шафраном і солодкою кукурудзою. Гейлмон замовила ванільне джелато і манговий шарбет, але перед тим довго міркувала, чи не взяти крем брюле. Крем брюле випробування будь-якого ресторану, сказала вона. Все залежить від якості ванілі. Я не люблю домішок у крем брюле, інакше не відчувається смак інших інгредієнтів. Севіл принесли еспресо. Щойно вона зробила перший ковток, ледь помітний вираз з'явився на її обличчя. Непогано, але недосконале, бракує винної структури, надто багато деревного смаку. Гейлман почала говорити про переробку, що є звичайною справою для деяких харчових фабрик з переробляння залишків і забракованих інгредієнтів. «Дайте мені печивачі крекерів», – сказала вона, – «я вам скажу не лише, з якої вони фабрики, а й яку переробку застосовано». Несподівано втрутилася Севіл. Просто вчора я з'їла два гатунки печива. Вона називала два відомі бренди і вираз її обличчя змінився. Я відчула переробку на смак. Ми витратили роки на розвиток цих здібностей. 20 років. Це наче медична освіта. Спочатку проходиш інтернатуру, тоді стаєш лікарем. І робиш це, і робиш, аж поки не дійде до того, що поглянувши на продукт, можеш сказати, якою мірою він солодкий, якою мірою гіркий, карамелізований чи має цитрусовий присмак. Тобто, скільки в ньому лимона, скільки лайма, скільки грейпфрута і скільки апельсина. Іншими словами, Гейлмун і Севіл експерти. Чи зміг би виклик Пепсі надурити їх? Звісно, ні. Пляшка Крістіан Бразерс навела б їх в оману, і вони б не схибили, обираючи між тим, що їм не до вподоби, і тим, що вони вважають за незвичне. Саме дар їхньої майстерності дає їм змогу набагато краще розуміти, що відбувається за замкненими дверима їхнього несвідомого. Це останній і найважливіший урок історії про Кену, оскільки він пояснює, чому було прикрою помилкою надати перевагу результатам маркетингових досліджень, а не борхливій позитивній реакції знавців музичного бізнесу НАТО в Повнічному клубі Роксі та глядачів MTV2. Перші враження експертів є геть відмінними. «Я не маю на увазі, що експерти полюбляють інші речі, ніж більшість, хоч це факт безперечний». Коли ми перетворюємося на експертів у будь-чому, наші смаки стають химернішими та складнішими. Тобто, насправді, лише експерти самі можуть з найбільшої ймовірності розповісти про свої реакції. Джонатан Скулер, з котрим ви познайомилися в попередньому розділі, якось влаштував експеримент із Тімоті Вілсоном, що якраз чудово ілюструє цю розбіжність. Журнал Consumer Reports зібрав групу експертів з їжі та попросив їх оцінити текстуру і смак 44 брендів полоничного джему. Вілсон та Скулер взяли перший, одинадцятий, двадцять четвертий, тридцять другий і сорок четвертий зразки джему Кнот Бері Фарм, Алфа Бета, Фізервейт, Акме і Сорел Річ і передали їх групі студентів коледжу. Експеримент мав на меті з'ясувати, наскільки близько буде оцінка студентів до оцінки експертів виявилося, що доволі близькою. Студенти першим поставили джем Альфа-Бета, а другим Кноцбері Фарм. Студенти й експерти погодилися, що джем бренду Featherweight був номером три. І так само, як і експерти, студенти вирішили, що Акме та Sorrel Rich значно поступаються іншим джемам, хоча експерти визнали Sorrel Rich гіршим за Акме, тим часом, як на думку студентів, усе було навпаки. Науковці використовують співвідношення, щоб виміряти близькість чинників. Отож, оцінка студентів співвідносилася з оцінками експертів як 0,55, що є достатньо високим показником. Іншими словами, цей експеримент свідчить, що ваша реакція на джем досить таки непогана. Навіть ті, хто не знається на джемі, можуть розпізнати добрий джем, скуштувавши його. А що станеться, якщо я дам вам анкету і попрошу перелічити причини, чому ви надаєте перевагу одному джему над іншим? Катастрофа. Вілсон і Сколер попросили іншу групу студентів письмово пояснити їхні оцінки, і вони поставили джем Кноцбері Farm найкращий джем з усіх, якщо вірити експертам, перед останнім, а Сорл Річ, найгірший джем за версією експертів, третім. Співвідношення виявилося 0,11. А це за всіма можливими показниками свідчить, що оцінки студентів не мали нічого спільного з оцінками експертів. Це фактично те саме, що я описав в історії про Ван Ріпера. Тобто, самоспостереження руйнує вміння людей розв'язувати інтуїтивні завдання. Змушивши опитуваних думати про джем, Вілсон і Скулер перетворили їх на джемових телепнів. Раніше я звертав увагу на речі, що применшують наше вміння розв'язувати проблеми. Тепер я кажу про втрату набагато фундаментальнішого вміння, тобто вміння знати власний розум. Ба більше, в цьому випадку ми маємо досконаліше пояснення, чому самоаналіз змішує наші реакції. Ми просто неспроможні пояснити свої відчуття стосовно джему. Несвідомо ми знаємо, який джем є найкращим – джем Кноцбері. Аж раптом нас просять описати відповідно до переліку термінів, чому саме ми так думаємо. Але терміни для нас безсенсові. Ось до прикладу текстура. Що це означає? Ми, можливо, ніколи не замислювалися над текстурою будь-якого джему, і ми, звісно, не тягнемо, що в цьому контексті означає текстура. Насправді, текстура може бути якістю, що геть байдужа нам. Одначе, тепер ідея текстури поселилася в нашій голові. Ми думаємо про неї та вирішуємо, що текстура таки є дещо дивна. І може бути, що цей джем нам загалом не до вподоби. Як формулює Вілсон, ми обираємо причину, що звучить правдоподібно, чому нам щось смакує чи не смакує, а тоді підлаштовуємо до неї наші справжні вподобання. Утім, експерти не мають такої проблеми, коли справа доходить до пояснення їхніх почуттів щодо джему. Професійні дегустатори їжі опанували специфічний словниковий запас, що дозволяє їм точно описувати власні реакції на конкретну їжу. Майонез, наприклад, слід оцінювати відповідно до шести критеріїв зовнішнього вигляду: колір, інтенсивність кольору, насиченість кольору, блиск, наявність грудочок і бульбашок, десяти критеріїв текстури, клейкість, твердість, щільність тощо, і чотирнадцяти критеріїв запаху, які згруповано таким чином: аромат, яєчний, гірчичний тощо, базові смаки, солоний, кислий та солодкий, хімічні чинники. Кожен фактор по черзі оцінюють за 15-бальною шкалою. Отож, якщо ми хочемо словесно описати текстуру, то шукатимемо такий опис, як «слизкість». І на 15-бальній шкалі слизкості, де 0 означає зовсім не слизький, а 15 дуже слизький, дитяча їжа «Гарберс Біф» та «Біф Креві» має 2, йогурт «Вітніс Vanilla це 7,5, а Miracle Віп» – 13. Якщо ви куштуєте щось не таке слизьке, як Miracle Whip, але слизькіше за вітніс ваніла, то можете дати йому 10. Або, приміром, хрусткість. Chevy Chocolate Chunk Granola Bars від Quaker з низьким вмістом жиру мають 2 бали. Кіблер Club Partners Crackers – 5, а Kellogg's Corn Flakes – 14. Кожен продукт в супермаркеті можна проаналізувати таким чином. Дегустатор упродовж років працює із цими критеріями, і вони вбудовуються в його несвідоме. «Ми щойно мали справу з Орео», – каже Гейлман, – «і розбили їх на 90 ознак зовнішнього вигляду, запаху і текстури. Вона замовкла, і я можу сказати, що вона подумки відтворювала, який смак мали Орео». Виявляється, вирішальнішим є, ймовірно, 11 прикмет. «Наші несвідомі реакції походять з кімнати за зачиненими дверима, і ми не можемо туди зазирнути». Проте завдяки досвіду ми стаємо експертами з нашої поведінки та вміння тлумачити і розшифровувати, що ж лежить за нашими швидкими судженнями і першими враженнями. Це дуже схоже на те, що люди роблять під час психоаналізу. Вони протягом років аналізують своє несвідоме за допомогою досвідченого лікаря, аж поки самі не починають розуміти, як працює їхній мозок. Гейлман і Севіла зробили те саме, тільки вони не піддавали власні почуття психоаналізу. Натомість психоаналізу вони піддавали свої відчуття стосовно майонезу та печева Орео. Формально чи неформально так чинять усі експерти. Готман зовсім не був задоволений своїми інстинктивними реакціями на поведінку пар. Отож, він записав на відео тисячі чоловіків і жінок, розбив запис на секунди, прогнав здобуті дані через комп'ютер, і тепер він може сидіти поруч із подружжям у ресторані і упевнено аналізувати їхній шлюб. Вік Брейден, тренер з тенісу, був розочарований через те, що точно знав, коли хтось припуститься подвійної помилки, але не знав, звідки йому це відомо. Тепер він працює з командою експертів у галузі біомеханіки, які фільмують та аналізують у цифровому вигляді професійних гравців у теніс під час подачі і таким чином можуть, напевно, вирахувати, що ж Брейден несвідомо помічає під час подачі. А чому Томас Говінг мав таку переконаність у перші дві секунди, що курс Гетті був підробкою? А тому, що за все своє життя він незліченну кількість разів бачив стародавні скульптури і навчився розуміти і тлумачити свої перші враження. Під час другого року роботи в МЕД Музей Мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку мені пощастило мати куратора з Європи, який приходив і все, буквально все оглядав зі мною, розповідає він ми витягали експонати з ящиків і ставили на стіл, ми працювали у сховищі, а там тисячі різноманітних речей. Тобто я хочу сказати, що ми кожного вечора залишалися там до 22-ї години і не просто зміряли оком речі, ми розглядали їх ретельно та уважно. Вечорами у сховищах Говінг вибудовував у своєму несвідомому своєрідну базу даних. Він навчався співвідносити власні почуття до об'єкта з тим, що формально розуміли під його стилем, минулим та цінністю. Коли є щось, на чому ми добре розуміємося, щось, про що дбаємо, цей досвід і пристрасть кардинально змінюють природу наших перших вражень. Це не означає, що коли ми перебуваємо поза межами свого досвіду, то царини уподобань, наші реакції конче хибні. Вони просто не так яскраво виражені. Їх важко пояснити і легко сполохати, вони не ґрунтуються на реальному розумінні. Гадаєте, вигодні нестеменно описати відмінність між колою та пепсі. Насправді це надзвичайно складно. Дегустатори їжі, як от Севіл та Гейлман, використовують так звану МВ – міру відмінності, у порівнянні продуктів з однієї категорії. Вони послуговуються шкалою від 0 до 10, де 10 означає, що продукти абсолютно відмінні, а 1 або 2 описують незбіжність між двома партіями одного продукту. Картопляні чіпси Вайсес і Лейс, до прикладу, мають МВ-8. Господи боже, вони ж геть різні, каже Гейлман. Вайс темні, Лейс світлі. Продукти із МВ-5 чи 6 дуже подібні, однак розрізнити їх можна. Хоча кола та пепсі мають МВ4, у деяких випадках різниця може бути навіть меншою, особливо якщо напій трохи перетримали і рівень карбонатів зменшився, а ваніль стала більш відчутною. Це означає таке от. Якщо нас попросять висловити думку про кола та пепсі, то наші відповіді не будуть надто корисними. Ми можемо сказати, сподобалася нам чи ні. Можемо зробити сумніви і загальні коментарі про рівень карбонатів, аромат, солодкий або кислий смак. Але якщо напої мають МВ4, тоді лише ті, хто розбираються в колах, можуть відчути нюанси, що відрізняють ці два напої. Уявіть, що особа, котра намислить свого життя без коли, затнулася на цьому питанні. Я трохи ображу вас. Ви гадаєте, що насправді добре розумієтеся на пепсі та колі? Гаразд. Припустімо, ви можете розрізнити їх, навіть якщо МВ близько 4. Я прошу вас перевірити себе. Нехай ваш друг налє в одну склянку пепсі, а в іншу колу, а ви спробуєте відрізнити їх. Скажімо, вам це вдалося. Мої вітання. Повторімо тест, але трохи інакше. Цього разу візьміть три склянки, дві з яких наповнені одним напоєм, а третя іншим. У бізнесі напоїв це називається трикутний тест. Цього разу я не хочу, щоб ви намагалися визначити, де є пепсі, а де кола. Вам треба лише сказати, який напій не схожий на два інші. Вірити чи ні, але це надзвичайно складне завдання. На тисячу людей, які складуть цей тест, тільки більше як третина відгадають правильно, а то є не надто гарний результат. З таким самим успіхом можна просто відгадувати. Уперше почувши про трикутний тест, я вирішив випробувати його на кількох своїх друзях. Жоден з них не відповів правильно. Усі вони освічені, помірковані люди, більшість із яких регулярно б'є колу. І вони просто не могли повірити в те, що трапилося. Вони аж підстрибували. Люди звинувачували мене в тому, що я їх надурив. Вони доводили, що є щось дивне в місцевих розливах пепсі та колі. Мої друзі казали, що я намудрував з порядком трьох склянок, аби значно ускладнити для них завдання. Жоден з них не бажав визнати правди. Їхні знання про коло були дуже поверховими. Маючи два напої, нам лише треба порівняти два перші враження. Проте маючи три склянки, мусимо описати та якимось чином запам'ятати смак першою, а відтак другею коли, і вже потім хутко перетворити своє короткочасне відчуття на щось постійне. А щоб зробити це, потрібно знання і розуміння щодо словника смаку. Гейлман і Савіл можуть легко скласти трикутний тест, оскільки їхні знання пояснюють їхні перші враження. Моїм друзям не так пощастило. Вони можуть випити багато пляшок коли, але насправді вони не думають про неї. Вони не є експертами з коли, і змушувати їх бути ними, вимагати від них забагато, означає робити їхні реакції безглуздими. То хіба не це трапилося з Кенною? 6. Звукозаписувальні компанії роблять щодо тебе якусь дурню Після років злетів і падінь, Кене нарешті підписав контракт із Columbia Records. Він випустив альбом New Sacred Cow – Нова священна Корова. Згодом він вирушив у свій перший тур – до 14 міст на Заході та Середньому Заході Америки. То був пристойний початок. Він співав на розігріві в іншому гурту. Його виступ тривав 35 хвилин. Багато глядачів навіть не підозрювали, що гратиме саме він, однак, почувши його, сприйняли радісно. Кенна також зняв відео на одну із своїх пісень, і канал VH1 номінував його на нагороду. Студентські радіостанції почали крутити New Sacred Cow, і композиція стала набирати рейтинг у їхніх хіт-парадах. Кена з'явився на кількох ток-шоу, проте йому не вдавалося досягнути своєї головної мети. Альбом не став популярним, поза він не зміг домовитися, щоб «Радіо ТОП-40» поставило перший сингл із альбому. То була давня знайома історія. Експерти на взір Гейл Венс Севіл та Джуді Гейлман уподобали Кену. Крег Калман почув його демозапис, схопився за телефонну слухавку і сказав «Я хочу бачити його зараз». Фред Дерст, почувши одну з його композицій по телефону, одразу вирішив, що це воно. Пол МакГіннес відправив його літаком до Ірландії. Люди, які вміли структурувати свої перші враження, мали достатній словниковий запас, щоб висловити їх, а також досвід, щоб їх зрозуміти, полюбили Кенну, і в досконалому світі це важило б більше, ніж опитування та результати маркетингових досліджень. Проте світ радіо не такий розумний, як світ виробників їжі чи меблів. Він надає перевагу системі, котра не може виміряти того, що виміряти обіцяє. Гадаю, вони звернулися до своїх фокус-груп, і ті фокус-групи сказали – ні, це не хід. Вони не бажають вкладати гроші в те, що не проходить тестування успішно, каже Кенна. Проте з музикою так не можна, музика потребує віри. Та сьогодні музичний бізнес нічого спільного з вірою не має. Це мене розчаровує і переповнює водночас. Я не можу спати, мій мозок постійно працює, але я все одно граю і реакція молоді просто вражає. Вона така прекрасна, що змушує мене вставати наступного ранку і боротися далі. Народ підходить до мене після шоу і каже, звукозаписувальні компанії роблять щодо тебе якусь дурню. Однак ми з тобою і всім про тебе розповідаємо.